Лужаки брутально хапають селян, як вовки овець, і ниттю спроваджують на платформи, наповнивши їх, худко оббігають кругом, коли мотор загоркотить. Один револьверник сідає до шофера в кабіну, а решта береться до нової пайки жертв. Везли незвичайно швидко, найглухішими вулицями. На станції всіх перевантажено в товарні вагони і зразу ж замкнуто. Потяг стукотливо погнав, як навіжений. Іноді спинявся, тоді дивна тишина за дерев'яними стінами. Зрештою, коли прибув до призначення, негайно загуркотіли двері вагонів, крик донісся і звідкись крізь нічну сутні повалив гідкий дим. Блиснули до дверей ліхтарі, з ними охоронників скочили всередину. Посунув потяг і скоро знов пристиг. Прикро, над краєм глибокого провалля, Відхиль полум'я вибивалося, ніби велетенськими шматками розірваної тканини, крізь дим колобочений, млистій широчині. Зойки пронизували ніч. Катранних став страчувати думку, коли охоронники брали селян і викидали з вагонних дверей в глибочину. Хто сунув по-крутому, чіпляючись за нерівності, а хто котився чи летів униз, всі зникали вогнищі. Через хвилину також катранника кинуто з дверей. Він опинався руками проти преслону і судомливо гріб. Під пальці попадали обвуглені корінці кущів, тоді мимовільно промайнув здогад. Мабуть, ліщина була. Вхопився селянин розпачливим зусиллям, але корінці в останню медь тріснувши відірвались. Він посунув вниз. Падаючи трохи стишено, ще раз чіплявся обома руками за вигорбину. Відчув, що прірва стала відлогіша. логіша. Знов нігтями-черевиками подрав схил, щоб спинитися, і не міг. Сунув з розгону в задушливу Димріву. Раптом тяжко штовхнувся плечем, общо того не бачив. Тільки різко пекло і придушило до земляної стіни. Тоді він став з більшим натиском хапатися. Якби була нерівність або корінь, він би вдержався, але порожньо. Далі падав між великі деревини, обхоплені полум'ям. Пропав, проблиснуло в свідомості. Він падав нерівно, аж поки вдарився спиною об дерево, а головою об схил. Миттю зім'яло в клубок і, перекинувши, потягло наниз, ніби в коловороті горючої ріки. Голосся над правою скромною обсмалилося, але він швидко падаючи, ніби страти відчуття болю. Розумів, що задихається і що плече йому палить, тоді ж запався в нестямність, з якої його вирвав різкий біль від падіння в тісну мілину. Мирон Данилович, трусячись, обторкує ґрунт. Я в мокрому глинущі. Це яр. Можна лізти через воду, вкішає сам себе. Як звір на чотирьох відповзає в болотяній щілині, протискуючись поміж одними дровеняками, залитими тванню і попід другими, що стерчали в безвладді над головою. Весь час на горі й по сторонах розпачливі крики, від яких міг би пам'ять, але й сам був прибитий і приголомшений півмрець, що корчився в пориві, повсти серед загибелі. Високо розлягався бурхіт огнища і стукіт обвалюваного дерева. Також вишум і шипіння в спеці, приглушуючи Проймали диким страхом, бо пожежа от-от привалить. Все, ніби вогні великої споруди, коли вже зруйнувалася з поперехрещуваними балками і зваленими стовпами, які, згораючи, гуркотливо осідали в глибину земної щілини. На дні в боковій стромовині так багато обвуглених обапалів, кинутих попереду, крізь них мало хто просунувся до глинища. Застрявали люди, здавлені і скаличені, там їх і нижче вогонь. Один чоловік зовсім обгорілий звис до води, його стопи стиснуті між двома близькими деревинами, а рука й голова гойдаються у поривному полум'ї, ніби червоні повені, крізь яку мчить глибинний протяг. Багато селян згорало в велетенській печі-приві, над якою стовпи диму вставали, мов над фабриками. Потяг підвозив туди нові натовпи, скидані вартою, падали вони. І калічилися раніше містати здобичу огню від шпал і обаполів облитих смолою.